ויצא איש הביניים ממחנות פלישתים, גוליית שמו, מגת, גובהו שש אמות וזרת. וחוב נחושת על ראשו, ושריון קשקשים הוא לבוש, ומשקל השריון חמשת אלפים שקלים נחושת. ומצחת נחושת על רגליו, וחידון נחושת בין כתפיו. ועץ חניתו כמנור אורגים, ולהב את חניתו שש מאות שקלים ברזל.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 אני חירפתי את מערכות ישראל היום הזה. תנו לי איש, ונילחמי יחד. וישמע שאול וכל ישראל לדברי הפלישתי האלה, ויחתו ויראו מאוד. ודוד בן איש אפרטי, הזה מבית לחם יהודה, ושמו ישי, ולא שמונה בנים. והאיש בימי שאול, זקן, בא ואנשים.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 ויאמר ישי לדוד בנו, קח נא לאחיך איפת הקליע הזה ועשר הלחם הזה, וארץ המחנה לאחיך, ואת עשרת חריצי החלב האלה תביא לסר האלף, ואת אחיך תבכות לשלום, ואת ארובתם תיקח. ושאול והמה וכל איש ישראל בעמק האלה, נלחמים עם פלישתים. וישכם דוד בבוקר, ויטוש את הצון על שומר, ויישא וילך כאשר ציווהו ישי, ויבוא המעגלה. והחיל היוצא אל המערכה, במלחמה. ותערוך ישראל ופלישתים מערכה לקראת מערכה. ויטוש דוד את הכלים מעליו, על יד שומר הכלים. וירץ המערכה, ויבוא וישאל לאחיו לשלום. והוא מדבר עמם, והנה איש הביניים עולה, גוליית הפלישתי שמו, מגת. ממערכות פלישתים, וידבר כדברים האלה, וישמע דוד. וכל איש ישראל, בראותם את האיש, וינוסו מפניו, ויראו מאוד. ויאמר איש ישראל, הרי אתם האיש העולה הזה, כי לחרף את ישראל עולה. והיה האיש אשר יכנו, יאשרנו המלך אושר גדול, ואת בתו יתן לו, ואת בית אביו יעשה חופשי בישראל. ויומר דוד אל האנשים העומדים עמו לאמר, מה יעשה לאיש אשר יכה את הפלישתי על אז, והסיר חרפה מעל ישראל? כי מי הפלישתי הערל הזה, כי חרף מערכות אלוהים חיים. ויאמר לו העם, כדבר הזה לאמר, כה יעשה לאיש אשר יכנו. וישמע אליאב אחיו הגדול בדברו אל האנשים, וייחר אף אליאב בדוד, ויומר, למה זה ירדת?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 וייקחהו. ויאמר דוד אל שאול, אל ליפול לב אדם עליו, עבדך ילך ונלחם עם הפלישתי הזה. ויאמר שאול אל דוד, לא תוכל ללכת אל הפלישתי הזה להילחם עמו, כי נער אתה, והוא איש מלחמה מנעוריו. ויאמר דוד אל שאול, רואה היה עבדך לאביו בצון, ובא הארי את הדוב, ונסה סמל העדר. ויצאתי אחריו, והיכתיב, והצלתי מפיו. ויקום עלי, והחזקתי בזקנו, והיכתיב והמיתיב. גם את הארי, גם את הדוב היכה עבדיך. והיה הפלישתי, הערה לזה כאחד מהם. כי חירף מערכות אלוהים חיים. ויאמר דוד. אדוני, אשר הצילני מיד הארי ומיד הדוב, הוא יצילני מיד הפלישתי הזה. ויאמר שאול אל דוד. לך. ואדוני יהיה עמך. וילבש שאול לדוד מדב, ונתן כובע נחושת על ראשו, וילבש אותו שריון. ויחגור דוד את חרבו מעל למדיו, ויואל ללכת, כי לא נישא. ויאמר דוד אל שאול, לא אוכל ללכת באלה, <אז> כי לא ניסיתי. ויסירם דוד מעליו. ויקח מקלו בידו, ויבחר לו חמישה חלוקי אבנים מן הנחל, וישם אותם בכלי הרועים אשר לו, ובילקוט, וקלעו וידו. ויגש אל הפלישתי. וילך הפלישתי הולך וקרב אל דוד, והאיש נושא הצינה לפניו. ויבט הפלישתי, ויראה את דוד, ויבזהו, כי היה נער ואדמוני עם יפה מראה. ויאמר הפלישתי אל דוד, החלב אנוכי, כי אתה בא אלי במקלות? ויקלל הפלישתי את דוד באלוהיו. ויאמר הפלישתי אל דוד, לך אלי, ואתנא את בשרך לעוף השמים ולבהמת השדה. ויאמר דוד אל הפלישתי, אתה בא אלי בחרב ובחנית ובחידון, ואנוכי בא אליך בשם אדוני צבאות, אלוהי מערכות ישראל, אשר חרפת. היום הזה יסגרך אדוני בידי, והקיתיך, והסירותי את ראשך מעליך, ונתתי פגר מחנה פלישתים היום הזה, לעוף השמיים מול חיית הארץ. וידעו כל הארץ, כי יש אלוהים לישראל. וידעו כל הקהל הזה, כי לא בחרב ובחנית יאשיע אדוני. כי לאדוני המלחמה, ונתן אתכם בידנו. והיה כי קם הפלישתי, וילך ויקרב לקראת דוד, וימהר דוד, וירוץ המערכה לקראת הפלישתי. וישלח דוד את ידו אל הכלי, ויקח משם אבן, ויקלע. ויך את הפלישתי אל מצחו, ותטבע האבן במצחו, ויפול על פניו ארצה. ויחזק דוד מן הפלישתי, בכלא ובאבן, ויך את הפלישתי וימיתהו, וחרב אין ביד דוד. וירוץ דוד, ויעמוד אל הפלישתי, ויקח את חרבו, וישלפה מתערה, וימוטטהו, ויחרות בה את ראשו, ויראו הפלישתים כי גיבורם, וינוסו. ויקומו אנשי ישראל ויהודה, ויריעו, וירדפו את הפלישתים עד בוחה גיא, ועד שערי עקרון. ויפלו חללי פלישתים בדרך שעריים, ועד גת, ועד עקרון. וישובו בני ישראל מדלוק אחרי פלישתים, וישוסו את מחניהם. ויקח דוד את ראש הפלישתי, ויביאהו ירושלים, ואת כליו שם באוהלו. וכיראות שאול את דוד יוצא לקראת הפלישתי, אמר אל אבנר שר הצבא, בן מי זה הנער, אבנר? ויאמר אבנר, חי נפשך המלך אם ידעתי. ויאמר המלך, שאל אתה, בן מי זה העלם? וחשוב דוד מהכות את הפלישתי, ויקח אותו אבנר, ויביאהו לפני שאול, וראש הפלישתי בידו. ויומר אליו שאול, בן מי אתה, הנער? ויאמר דוד, בן עבדך, ישי בית הלחמי.